Nee 4-0. Kuolalavaan on finaalottelussa johtaa. Jatkuu menee. Kun anan anahkaa, kunan sakkoa saataan. Ja yritti nostaa sitä. Ja punalappu ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksin kertosti kiitan pelaaja. Taistelivat erinomaisesti. Yeah because uh, I think uh, maybe this is the uh, Wild uh, West. mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäkettä meidän intisen majokotaktelina, mä häpeen. Mä häpeen. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tee pellit. Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin... Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin te, Teemu Teppo, Winnipekin nummisi, te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee kookaamisesta raukaisuus. Daniel Sedin koukataan ja... All right folks, Raiteen pakki, 13. jakso ja nyt jälleen kerran. sinällä hauskaa, että puhutaan tänään uudistuksista ja me itse uudistutan tässä samalla. Että, että, kävin semmoisen pienen palautekeskustelun erään kollegani kanssa ja tätä se sitten sai, vihdoinkin tajoamaan, että ehkä tämä kaiken kattava juttu, mitä, mitä, minkä puolesta mä oon tässä tapellut, että puhutaan monista asioista joka viikko, niin ehkä se nyt ei ihan sit nyt kokeillaan vähän tiivistetympää, eli käydään niin yksi aihe syvällisesti läpi ja sitten pidetään totta kai sit tämä turkulaisnäkökulma siellä jakson lopussa niin kuin ollaan totuttu. Miltä viikko tuntuu nyt? Lähtee uudella pakalla. No kyllähän se on siinä mielessä mukavaa, että tavallaan pystyy ehkä paneutumaan yhtä asiaa sitten paremmin. Ja, ja tavallaan niin kuin, aikaisemmin, kun puhuttiin tämä, nyt uudistetaan pikkasen hommaa työn määrät. Vähenee, että juurrat kerrotaan. Niin. Joo, ja sitten mutta kuitenkin nyt niin, tää on konkreettinen, että nyt se vähenee, koska jakson pituus todennäköisesti tulee pienemmäksi. Joo, ja sitten kuitenkin, niin kyllä, me, totta kai. Niin, niin, se oli ihan, myönnän kyllä, että se oli ihan mun ajatukseni se, että jos saataisiin mahdollisimman, saatais mahdollisimman kattava sisältö muuten toisaalta, niin, niin ehkä tämmöisen verkko, verkkoon tehtävä jutun vahvuus, oli olisi se, että, että sit tuodaan uusia näkökulmia yhteen juttuun, ja tota no, niin mennään sillä, niin, niin nyt sitten tosiaan, niin mahdollisesti sitten ruvetaan tämmöisiä niin viikon uutisotsikoita, mitä me ei saada ehkä tässä itse lähetyksi käsiteltyä, niin, niin ruvetaan antaa niihin ehkä tämmöisiä omia pointteja tuolla blogin puolella, että ruvetaan aktivoitumaan ehkä nämä tekstipuolella sitten. Joo, katsotaan mitä se lähtee toimimaan sillä Ja totta kai tässä on kuitenkin se, että on omat kiireemme ja muuta, niin, niin se mikä tässä oli sinällään hyvä, että vähän vapauttaa julkaisuaikataulua taas. Mutta... Niin, nimenomaan se itseä kanssa ja totta, totta kai myös se, että kun on noin pienempiä uutisia, niin niihin Ehkä se sanallinen anti on ehkä vaan joku pieni kirjoitus, niin sen voi korvata silläkin, että me saadaan pikkasen niin kuin ehkä jopa itse. Me ei tarvitse tällä tavalla kokoontua aina ja lähteä näistä asioista niin. juttelemaan. Mutta tota, tämän viikon aiheena, mä tuossa kun Raiteen pakkirapakon takana jakson julkaisin, niin siellä promoillin, että puhumme tänään idän ihmeestä eli saipasta, mutta tota, ihan niin ne asiat on mennyt, koska sanotaan näin, että Kalervo Kummola iski väliin. Me huomasin no. tossa... se jaksaa porskuttaa taas yhden viikon. Kyllä Ky Saipa odottaa yhden viikon. Niin näin, äh, maanantaina yleurheilu julkisti tämmöisen tiedon, että jälkeen on tulossa radikaali muutos. Ja muun mm. muassa Kalervo, diktaattori Kummola... Eh, tai että, Hän on ottanut muiden joukkueiden mielipiteen huomioon, että kymmenen peli on liian paljon tällaiseen MM-rupeamaan, ja nyt siihen asiaan haluttaa muutos... Eli otetaan yksi peli pois, mutta otetaan se melkein jopa, jollekin kaikkein tärkein peli, mihin ne voi vaan päästä. Eli poistetaan niin. Ja tota, idea on se, että pysytään edelleen kahdessa 8 joukkojen että kaksi parasta, jotka on välieriin, joihin se putoaa siis puolella totta kai, koska se puolivälierävaihe vaihe jää pois siitä. Ja se korvattaisiin tosiaan ihan samalla tavalla pelata, jokainen pelaa sen viisi mm. ottelua siinä. Seitsemän. Niin, seitsemän. <laughs> niin. Seitsemän ottelua pelaa ja on... Eli siis idea on se, että päätyä asti sä pelaat yhdeksän peliä. Niin, kymmenen sijasta, niin. niin. Niin tota... No sä en tiedä mä... kuulu, kuuluko tää meidän niin kuin pieni asentelusta ja äänenpainoista läpi, mutta tota... Kysytään nyt tälleen, että onko tässä mitään hyvää tässä uudistuksessa? Koska alkaa, mulla on täyslaideellinen kypsymäs tällä näin tätä tämä, kohtaa. Niin... Tää on varmaan hyvä se, että just niille pelaajille, jotka ei kestä vasta sitä yhtä peliä. Tai... En... Joku joukkue häviää, just heidän tähtipelaajan, ja sitten justin kymmenessä pelissä nämä on parhaimmillaan, niin kuin se Tanska sinne koskaan pääsisi, tai joku vastaava. Ky kyllä Juman kautta, jos semmonen kysy on menty, niin kysyn, yksi pelissä siellä pitäisi pystyä pelaamaan. Ja mä uskon, että se on. Oksillisesti, voiko se olla mitään muuta hyvää puolta? Siitähän tämä uutinen niin perusti, itse, että sä koska on koskaan liikaa pelejä. En mä, mä, mä itse mä en keksi mitään hyvää tästä, mä en, keksi, mä en keksi mitään hyvää. Mä en löydä mitään järkeä tähän tässä näin. Tänne. Mä en ymmärrä, miksi pelaajat lähtis tähän kans, koska tätä on niin... Ei. Niin on 60-80, riippu vähän sarjasta peliä ehkä taustallaan, joo. Ja... Ei se yhteen peliin nyt voi, jos MM-mitallista halutaan taistellaan. Joka, jokainen pelaaja haluaa kuitenkin pohjimmiltaan haluaa voittaa. Niin, nyt, tämän, niin kun, nyt mahdollisuus voittaa, että tavallaan suljetaan pois siinä. Et, et sä sä niin saatat saat yhden, yhden huonon pelin pelata, ja sillä saat, niin pihalla, mm. sä et pääse playoff-vaiheeseen enää. Mutta et nyt tuossa sanotaan, että Runkosonen merkitys kasvaa, mutta eikö se siis, se voi sen merkitys tosiaan kasvaa siinä, että sun täytyy pärjätä siellä. Mutta autoarmeessa Suomi menisi häviämään vaikka Tanskalla ja Latviaa putkee. Niin. Ja sen jälkeen voidaan laskea, että on jo teoreettiset mahdollisuudet jo päästään, mutta käytännössä ne muutkin joukkueet tulee häviämään tai voittamaan nämä kaksi kyseistä maata niin ihan aikaisempi MM-kisojen perusteella. Niin Kyllähän se vähän syösi sitä mielenkiinto siinä näkökulmasta, että kyllä tässä todennäköisesti ollaan jäämässä kahden parhan puolelle ja vaikka hyvin karrettaisiin Kanadakin 6-3 lopussa, niin ei auta. ei auta. Ei siis. Mun mielestä sanotaan, että tämä viime karkastulun muutos, että mentiin takaisin kahteen isoon lohkoon, kahteen kahdeksanjoukkojen lohkoon, mitä sitä on aikaisemmin pelattu oikein vähemmällä joukkojen määrällä, mutta kuitenkin niin, tämä oli ehdottomasti askella parempaa se uudistus, koska sitten niitä sellaisia merkitykset me ottelu tulee vähemmän, koska sieltä sitten tota noin, niin sun pitäisi ne parhaan joukkoon mahtuu. Niin te teoriassa niitä, niin niitä 12-nolla-pelejä tulee vähemmän. Sinällään, että niin et sun on pakko panostaa niihin peleihin. Ei oo mitään keinotekoisia välisarjoja tai mitään. olihan. No, no, se, oli, se oli aika lyhköinen vaihekin kuin niitä oli. Ei muuta, pidä paikkansa, se oli 11 vuotta. Oliko se niin pitkä? Kyllä. On. No siinä oli muun muassa ikävin puoli oli just se, se keinotekoinen maku ja se, että kun niitä... Kaikki, tai tippahtaneen niin joukkojen pisteet, on mukaa mukaan. Ja sit... Niin, vaikka sä voittanut sen. Niin, pyrin, ja, ta, niin. niin ja siinä tapahtui se, että, että no, se... joukkojen, kenen että sä voittanut tai pelannut pelannut ja pääsee paremmille pisteille keskisarjaan. Niin. Siinähän oli just se, että kun siinä on, niin kuin, tavallaan oli niin kuin, kaksi isompaa maata ja kaksi pikkumaata samassa lohkossa. niin se tarkoitti sitä, että, että, että tota, pikkumaan tärkein peli oli se toista pikkumaata vastaan. Ja Noin veti niin kuin suunnilleen rutinoille, se oli sellainen harjoitusleiri näille isommille maille. No pelata itsemme kuntoon tällä näin. Yksi kova peli. Ja siinä ratkettiin lohko mitä Ei ole mitään vitun merkitystä siinä kohtaa, kun mennään jatkolohkoon. Ei mitään. Ei olekaan. Ainoa mitä, niin saat sen yhden, mitä sen kaksi pistettä, sait lisää vai kolme pistettä? Riippuu siitä, kun annettiin kaksi tai kolme pistettä. Mm. Sen saat enemmän muka sinne. Ja sitten sulla on kuitenkin taas suuret kolme pelin aika aikaa heittää, tätä no niin, lättyy pussiin ja pistää kaveriturnaukseen. Ja sitten sulla on... Mahdollisesti kaksi kovempaa peliä ja ehkä sitten taas semmonen mikä pitäisi voittaa ja painaa. Ja silti niistä jatkolohkoistakin jäi vaan kaksi joukkuetta rannalle. Eli jos olet niin. voittanut, voittanut yhden pelin, niin sä oot aika, aika hyvin hyvi siinä. Viet sitä toisen kaverin, toisen lohkon kolmat joukkuet, 100 nolla sinä, niin, niin sä oot melkein jatkossa sillä. Hmm. Sitten on ehkä se, että suomessa sä että no mitä jos tulee Kanada tai mitä jos tulee Venäjä, mitä vitu väliä on pitää kuitenkin ne voittaa. Niin, ihan sama kuka se tulee vastaan. Se on ihan turha laskea sitä, että, että okei, niin kuin, niin kuin aina sanotaan tuottajille että okei, no, otetaanko me Sveitsin vai otetaan me suomita tai joo, me Tsekki vai me niitä. Ja se taktisesti hävitää. Ja mä en, mä en itse usko siihen millään tavalla, että Ruotsi tekee missään. No niin, no, se oikeasti kannattaa, että kun se peli saattaa olla kahden päivän. Aika rajoittaa? Aika rajoittaa ollaan, että lähdetään nepeileitä vastaan. Että, että, no kyllä, no. me saadaan sen se draivitoseuroon. Ja, ja se saa se vaan, että he matsokke höllennää vähän, niin luistetaan meidän nauhoja. Ei sun tarvitse olla niin kauhean nopeana, kyllä Tosin kyllä, taas on, on siinä, jos se pitää vähänkään paikkaa sen, ja ne tekee sitä niin tavallaan ne sitä Tammin legennä että win the right games veli, se on nää turnauksen nimiä. Mut tämän uudistuksen mukaan menis sekin Tammin teesi ihan <laughs> roskakoppa muuten. Niin, mut siis voidaanko pakottaa tamminen uudistumaan? <laughs> ei saatana se olisi kyllä ihan hurjaa menee, se, se, sekin oli jo liian rankkaa se että, ku, mitään, että Suomi pitää Suomi sekosku se veti yhden huivin kaulaa <laughs> niin voidaanko vaatia Suomen kansalta että Tami vetää teesi uusiks? <laughs> ei ei se. Se, että uh, with the right game Mikä se olis? Eight game. Sixth game. Eikö <laughs> se olis se seven game? <laughs> Ei kun kahdeksas. Niin kahdeksas. Niin. No, 30, kuitenkin. Aivan. Mutta tota, mitä tää uudistus tarkoittaa, niin... Niin kun eiden tos tästä vuoksi, niin... niin se on se karmea tilanne, kun ajatellaan, että kisoissa on... Niin, on tällasi, Siis sellasia selkeitä huippupelejä. Niin kuin se huippun rivalrima. Se on, huippu, niin, se on se tulee niin, Kanada-Venäjä. Kanada-USA, suomi Ruotsi. Käyisin merkityksettömiä pahimillaan Niin se pahimmilla niin, tarkoittaa sitä, just, että et, toisella on meri, mennyt Niin sit pelistä häviää kaikki samati. Häviää latinki, häviää kaikki, niinku, kaikki muu sitä niin. pelistä niin. Suomelle on mahdollisuus kolmanteen sijaan Niin niin, niin. Minkä, minkä takia Ruotsi on vaikka jäänyt neljenneksi Minkä tappi jos, jos oikeasti? Mm -hmm. niin kisoile siis, oikeesti Kun sä näet se otteellu niin, homma Jumala autoa, tossa tulee kova peli Ja sit jotenkin se koko homma lässähtää siinä Kyllä ja sitten lipumuntisysteemi, mikä on Suomessa kun on tullut katsottua, niin kun ne on ihan selkeästi vedetty niihin kategorioihin mm. Ja siellä on ne loppupääpelit, niin joku Ruotsi voidaan laittaa käytännössä saman kategoriaan kuin Kanada, koska sen peli oletetaan olemaan älyttömän hyvä peli mutta mm, kaksi Mut se ostaseksen meillä on mieluummin kisojen kakkospeli päivällä Suomen Suomi-Kanada-lipu, vai sit se viimeisen Suomi-Ruotsi-peli, mikä saattaa olla täysin niin ku, upokapi u tyyppinen ehdoter No, no miettisikse sä no. sitä. Ennen kuin sä ostas, Tää, niinku, No nyt no, no, vaan mietitsin, mutta tuli mieleen tuo asia, että se on kauha niin, riski mennä sille, maksaa se 216 euroa tuli siitä. Tulis kultaa ajatelleeksi. Mm. Ja paljon se vitut Ja mieti sitä että jos tähän kun Suomi-Ruotsi niin että jengi koittas myynnä niin tippuu tota vittu miksi mä menen paikan päälle Mm. Niin koska se, Merinkin että, se, että on jos perin. Suomi neljän parhaan ulkopuolella, niin sehän olisi oikean katastrofi muutenkin, niin sitä menisi katsomaan pelkästään niin tossa, mielenkiinnosta. Niin tuossa on just se, on se riski, että, että <köhön> eihän niin joukkue pidä keinotekoisesti roikottaa, mutta ajattelee, niin kuin tossa, parhaimmillaan, niin just, että isäntamaa jää ulkopuolella niin kuin heti kättelys jo. Kiso, kiso, t... Kisojemmin kiinnostus laskee heti. Suurella todennäköisyydellä jää. Ihan jossa rupeaa sellaisia äkkiä miettimään. Mutta järjettömin juttu tässä on se, et sit, sit, et, siis niin, ajatellaan tätä, tätä formaattiuudistusta, että siinä periaatteessa poistetaan neljä peliä koko hommasta. Mm -hmm. Kisoissa pelataan alkusarjassa niin kuin nykyformaatilla, pelataan, niin kuin se hetkinen, ää, siinä on niin neljä ottelupali per kierros pe, lohko sisällä, elikkä seitsemän kierrosta. pelata Eli siis 28 8. per lohko, eli 56 alkusarjan peliä, plus, sit, tota noin, plus sit, hetkinen sit on 60 peliä kun on puolivälierät ja 64 peliä kaiken kaikkiaan. On turnauksessa. Joo. Sitten heitetään neljä pois. Mutta sinne jätetään ne Kanada-Unkari 14-0 ja Venäjä-Italia-pelit ja, tota no niin, Venäjä, ja tämmöstä. Mitkä ei siis, vittis pitkäveto kohteissa laittaa, kun sä tiedät ihan tasan tarkkaan, ku siinä pelissä käy. Ja älkeen kokee siitä hienolla, että ihme, ihmeitä tapahtuu ja älkeä, mutta se on aika helvetin epätodennäköistä kuitenkin. se on liian monta sellaista joka tapahtuu. Niin, siellä on siis ihan, ihan niinku siis vastaan jo ihan liikaa siellä. Niin ne jätetään. Mut sit heitetään kisojen parasta päästä neljä peliä pois. Eli heitetään playoff pelejä pois. Siis playoffit on tämä koko laji suola. Ajattele viime kevään, Suomi USA puoliväläinen peli kisojen hienoin peli mun mielestä. Se haluttais sitten pois. Mieletönä draamaa. Suomi tappiolla, tulee rinnalle, tulee ohi itse, Joensuun poika pistää ja ennen, ennen loppuu kiokan pussi ja on Suomen suosituin porilainen koko ikänsä. Kyllä ja sit puhumattakaan, puhumattakaan siitä valko -Venäjä. Tota, no niin, vaikkakin oli silloin, niin oli olympialaisilla silloin ruotsin pudotti niin, niin mutta se oli puoliveli se päin. oli puoliväliä. Nimenomaan puoliväliä puoliveli ja sitten siis just näillä keski semi piirin maailma Saksa, niin, saksa Sveitsi näin, niin yllätyspaikka anusti se seitsemännes on on nimenomaan kahdeksas mutta tota, siis nyt kahdeksas on mutta tota on silloin seitsemäs eikä ollut silloinkaan mutta eikö olipa silloin muuten oli. Oli seitsemännessä. Hmm. Joo, vittu. Tämä on muuttunut. Sami ei joutunut laittamaan teistä uusiksi muuten. Se joutuu. Totta, Mutta kuitenkin siis nimenomaan, että 2010 Saksan kisoissa Saksa veti neljänneksi asti. Se oli aika paljon sen ensimmäisen pelin huumaa, oli se ulkopeli. Niin, mutta mut, ne ei olisi välttämättä mahtunut puoliveli eri, Tai siis niinku väli eri. Ei oliska. Eikö ne ollut kolmanssiaa tai siinä niinku... Aivan. Joten sekin hieno tarina, se on tarina on kokematta siinä. Mm -hmm. Okei, Saksassa ei kuitenkin Sveitsi silloin vastaan. Niin tota, no, niinku. Se, se niin no se oli se mikä olettaakin, että Saksan pystyy, pystyy voittamaan ehkä, mutta tota, kuitenkin tiukka peli 1-0 niin meni sitten jatkoa, mutta sitten taas se, että niin Tanska pääsi ensimmäistä kertaa kissospuoliväliä, niin mun yksi hienoimpi muistojääke, kun se oikeasti on, on siinä alkusarjassa, kun Tanska löydettiin Slovakiaa ihan saatanasti. Ei kun ne voitti USA jatkoa, anteeksi, ne voitti USA jatkoa no. alkusarjassa, niin, niin mä näin siellä katsomossa, kun siellä tota, se kuvattiin semmoinen, siis sanotaan, 5.60, vähän harmaantunut, kaljuntunut, äijä Tanskan pelipaita päällä, niinku sinne ihan pöllämystyne, mulle kyllä kylvatar, kun mä muistin niitä. Siis epäoskri, näkee ku näkeekö valuu siivistä, mitä helvettiä täällä tapahtui, niin siinä just et, ne kisat oli siitä ihan mahtavat, että vittu, tätä se homma on just onneet, että suuria elämyksiä, tommosia niinku, tarinoita. Siis, aina, se on aina hyvä, kun isot kaatuu, mä oon sitä mieltä. Ja, ja oikeasti. Mä en halua tietenkään tietenkään, että, on, että Suomi kukaatuu, mutta se on aina, aina niin kuin lajille ja kaikille hyväks, mullekin hyväksi, että niin kuin pienemmät tulee ja pistää isoja turpaa, koska ne on ne, mitä saa odotat turnaukselta. Ja oikeasti. Kyllä, ja aina on se, odotellaan sitä ensimmäistä yllätystä, mutta näissäkin se olisi, kun, kun se kaavio on auki, niin siellä on Saksa ja on, on Tanska. Ja... ja ei ollut muuten kaukaa, ettei Saksa finaali vetänyt mehän piti Venäjä aika tiukalti 2-1 päättynyt Venäjälle silloin sillo Edenisaan Endras oli sillon ISK Maavinsuun ja Uwe takana no se on toinen tarina, se mutta sanotaan että se oli Saksan jälkeen kun oli tän päätös heittää se mies pois joka tapauksessa niin, niin sitten onkaan tällä uudistuksella jätetään tarinoilla aika vähän mahdollisuuksia mm. joo niin ei niitä kukaan kirjoita, että oltiin lähellä pääsemässä paikkaa. Sitten kun aletaan miettiä, että mikä semmoinen tämmöinen oikeasti on, ja mun se on oikea formaatti on näille kisolle. Ratkaisu ei ole puolivälinen poisto, mutta mun mielestä huvittavaa, että EUF laittoi 92 vuonna PlayOffit 12 maalla ensimmäistä kertaa, niin häkellyttävä sinänsä ne passit saa sen kerralla oikein. Miten se pitäisi nykypäivänäkin pelata. No siinä oli periaatteessa kaikki palikat sinänsä, just nimenomaan. Joo, selkeä se oli. Kyllä, ja jos mennään näihin muutosjärjestyksiin, niin toi oikeastaan ensimmäinen on käytännössä vuodeni 1992 Praha-formaatti. 12 maata, viime keväinen kaava, eli kaksi kuriengi lohkoa, viisi alkusarjamatsia, matsi neljä parasta play kutoiset kuuset automaattisesti pois. Sitten siis tuossa on selkeästi että taso on laajentunut sen verran, että kisojen taso on tasoparasuolet, ne perusti pirusti, pirusti kovatasoisempi, ja tossa, kun katso, jos supistetas noin. Viimekään jos Maatikko-putoista olisi punonut pois, olisi ollut ota, no, niin, tai niinku tosta, mikä, ei olisi siinä 12 senään, niin mm. olisi ollut Kasakstan, Italia, Valko-Venäjä, Tanska. Ajattele Valko-Venäjä ja Tanska. no. sinulla no, no, no, niin, kovin maita siinä oh, no, no, myä, molemmat, ollut siinä vuosi. On, no. Molemmat on ehkä Valko-Venäjä nyt ollut vähän kauemmin nyt jo ylhäällä, mutta tota, kyllä kolme muuta on aika myös kuuluisia seilavaa koko Vano. Et, No Tanskabakin ottanut paikkaansa, Ne nyt on, nyt, on, on, oli huonommatkin kisat pitkä aikaa, mitä ne pelasivat. Joo ja Valko-Venäjällä kyllä vissiin viimeksi oli vähän, ettei ollut niitä ja Kun on niitä noja miehiä, mutta kun niitä on niitä auttamattoman vähää. Mm -hmm. Ja sit kun niitä ei saada, niin tason tipahtaa niin dramaattisesti. Mutta ja... kun tässä meillä on nyt ajatuksena siitä, että just niin kuin me tarvitaan meidän omat muutosehdotukset, mitä vois tehdä. Mm -hmm. Että jos halutaan kisoja, niin kuin kisoja muuttaa, niin, niin tässä on niin ollaan perustellut totta kai näitä ehdotuksia, takia, mitä hyvää, niin jos mitä huono, niin se olisi. Niin tässä kun mietitään, niin mitä hyvää olisi, niin just juuri, että taso taso kovenee. Ja sitten niin kuin nämä B- ja niiden kilpailu, kilpailut kiristyy myös. Sinne putoo kovimaita B-sarjaa ja sitten kun putoo kovempia maita C-sarjaa, niin ne saa kovempia pelejä kilpailullisesti siinä. niin siis taso, taso niin kasvaa joka sarja saman tien, kun supistetaan vähän ylempää. Niin, no se on, mutta tavallaan se, mitä nyt ollaan tähän enemmänkin ajateltu mitä muutoksia voisi tulla, niin tämän koko systeemin voisi sinänsä yhtenäistää yhteiseksi karsinnoiksi. Joo, mutta ei mennä siihen vielä kuitenkaan. Täällä on ensiksi. Että. On mitä sinulla vielä? Siis tämä näitä, mitä tää praha, praha kaavassa, niin, niin siinä on hyvä kans, että ei eroikoita mukana niin kuin väärällä tasolla. Niin, no, joo. Että ei tuu 12.0-pelejä. Kun ajattelee kuitenkin, hyvänä päivänä, niin kuin nähtiin, Tanska kyykytti Suomeen 2010, 2010. avauspelissä, jokainen meistään shokkihoitoa kotona, että mitä helvetti tuo tapahtuu. Suomi olikin Tanskalla. Litanska osoitti siinä vuonna, että se on kovempi joukko valko vastaan. Suomi on vähän rämpinyt välityön, tiukkoja pelejä tullut. Valko-Venäjä on, on pystynyt haastamaan isompia esimerkiksi. Mutta joku Kasakstan ja Italia. Bitch please. Mm, no no, no Italailla on se yksi hyvä sijoitus omista kisoistaan oli 90-luvulta. Kuudes oli muistaakseni no, niin siellä. oli vielä kahden passia jätkiä, niin se oli ne kannattelista jopa. Joo jopaidista. joo, mutta just tämä, että totta kai, että, että jos tästä näin, tämä niin liikko, nyt vaikka tipahtaisi, sitten sinne päähän, niin totta kai sinne saadaan kovempi pelejä, mutta me ollaan aikaisemmin, kun me jäimme näistä podcasteissa, puhuttu myös siitä, että totta kai se homma menee myös niinkin päin, että tietyn maailman ei ole koskaan tullut niinku niitä kovia pelejä mahdollisuuksia, mm. niin ehkä ö, miksei sitten sieltä alhaalta päin. Mut. Nimenomaan, että siinä pitäisi periaatteessa lisätä just nimenomaan niiden... Mutta just, tää, just tää niinku se kärjeinä, niin vähän niinku keskipään pelejä enemmän. Just tämä mm, -kis, MM -kis ihan kritisoidaan siitä, kun noin vuosittain sitä kritisoidaan. sitä kritisoidaan sitä, kun Kanada kykyyttää lilliputtia tuplanumeroilla. Ja ne niinku yksipuolisiin peleihin on vähän liikaa. Semmoisia, niin kuin just tätä täytyy, että sä voit Et sä laittaa pitkät loppuun. Se on kerran 1,015. Yeah. tämmösiä pelejä, niin tota, niitä on liikaa. Nyt niitä putos pois poisia julmetusti. Ja pelit on mm. lähtökohtaisesti paljon tasaisempia. Miinus tossa se, että seitet. isäntä maalt putoaa tuloja, koska katteluvälkeistä vedetään 26 matsi. Huit helvettiin samantien. Niin, no, mutta se on helposti, pistettä pistetään ne tuppala välijärät sinne, niin jopa se taas tulee rauho. <hysy> siis se, se on semmonen, niin se mitä taas voidaan säätää sit, taas myöhemmin. Joo, <hysy> mutta, <hysy> mutta kuitenkin niin tullut tull, tull, laskee ja sit tästä, niin kuin näistä pienemmistä siis lätkän näkyvyys pienenee, kun ne ei oo siellä... Niin mm, Siit mä olen nimenomaan, nimenomaan ite huolissani, että et vaikkakin, tottakai niitä yksitoista, kaksitoista matseja nolla, vastaan olla, niitä tulee aina, mutta... Tota, no, niin, Jollain ta tasolla, m 1 just ulkopuolelta näin, niin niitä pitäisi saada just... Äh, mm. Valko-Venäjän pitäisi päästä haustamaan Venäjää paljon useammin. Mutta siis toisaalta tämä 18 on niinku mun se ideaali siis siinä, että saadaan taso mahdollisimman kovaksi niissä kisoissa. Siis heitet, mahdollisimman pienet. Joo, ja voidaan silti mahdollisesti pit, niinku pelata kaikki ottelut, niitä ei tule. Sitten vaikka listää 64 ottelua tai mikä nyt on ollut. Sitten se niin, kuitenkin niin, mutta sitten taas ei se välttämättä tarvi noin pitkän verran. Sitten tämmöinen diplomaattisempi ratkaisu ehkä on, tämmönen tämmöinen 14 maata. Joo. Ja siinäkin jo pois, että tässä on yksi merkityksen peli. Ja tuostakin niin kun katsottiin noin neljä maata, mitä tuossa putosi, niin Kazastan Italia olisi pyörännyt pois ja Valko-Venäjä Tanskassa kuitenkin mukana, mikä on pystynyt haastamaan. Joo. Niin ei silti se taso tippuisi niin radikaalisti kuitenkaan. Noja no, ajatuksena. On... Ja finaalistelit sit kuitenkin tosiaan pelet yhdeksän 9 ottelu, joka nyt luulisin, että niinku niin katea olisi... puoleen viikkoa niin, jos haluta, jopa. jos halutaan se, se yksmatsi karsii pois, niin tolla se karsittaa se mm. paljon paremmin. Ei sillä, että sä poistat kuitenkin parhaita pelejä pois. Ei. Toivottavasti jäi just semmoinen yks todennäköisesti huono peli pois. Mutta sulla oli yks malli sit vielä. Joo, sit on se niin suosiva järjestelmämalli. Tai näin, et, et, jos halutaan korostaa sit sitä, mikään runkusauden perussauden merkitys, niin... Sijoittumalla siellä ykköseksi, niin olisiko semmoinen mahdollista, että su, sä pääsisit suoraan väljäriin? Että kakkoset, kolmoset ja neloset pelaisi vaan ne puoliväliereet. Ja nämä ykköset saisit yhden lepopäivän esimerkiksi. Mm, eli sitten tuota hetkinen, se tarkoittaa tulla... Se tarkoittaa, sitä, että kakkoset kolmoset pelaisi sen kun se sitten tulee kaksi maata... Kyllä, niin, siitä saadaan niinku kolme jotteluparia. Mitä, mitä sitten sit, sit, että se kolmallinen joukkue on, sulla on viisi joukkueet välierissä. Tuliko sitä ajatella, jos yhtä. yhtään? Niinpä, ykköset pelaa <laughs> Ei, toi, toi on tosi vaikee kyllä. Ei, ei, ja, ei, mutta kuin siis niin, se... me puhuttiin tuossa vähän, no, ulkoa, no, kun no, olta... niin olisiko siitä edes hyötyä näin ykkösillä? Ei, ei sinällä, koska sitten kuitenkin... Niin... No en mä tiedä se yksi lepopäivät että olisi kisassunut varsinkin kun tos kohtaa kautta, kun kisat pelataan. Niin, jo, niin kuin aina sanotaan, niin joka jatkel on pientä vaivaa ja muuta. Niin tottakai se vähän auttaa sitä, että sulla on parat miehet pysyy terveenä ja muuta. Niin kuin terävänä siihen finaaliin. Ei tarvitse välttämättä yhtä, yhtä niinku, kuolemamat siihen pelata, että niinku, keskität kaiken voima siihen, mutta tota, no, niin, siinä saa paremmin niitä tarinan, mutta Sitten pitäisi tosiaan tehdä niitä että 2-3 pelaa ristikkäisen puoliväliä siitä pois. Ni, mm -hmm. tota, se olisi sinä tavallaan mutta että en mä tiedä, se, se, on, se, on, se on just tämmönen välimalliratkaisu, mitä tuo IHF on har, harrastanut. Niin, Eikä se mikään on. ole, siis quarter-final-merkityksessä vaan niinku, tuntuu vähän. No ei varsinainen ymmärrys. tällä pelattu tässä, mikä no, on et, no, no, vajat, must... play muun muassa. Yhdysiketluvun alussa vastaavalle järjestelmään. Sit, tätä, tosiaan, niin siis meillä on niin periaatteessa kolme saapuluna, mitä me tässä heitetään ilmoille, missä ensimmäinen oli tämä maltillisempi ratkaisu, eli niin ei veritä koko pakkaa uusiksi. Ja paluvanaa. <köhön> niin, palataan vu vuoteen 1992, silloin kun ajat oli paremmin. Prahassakin oli vielä vähän synkempi tulevaisuus. Joo, <köhön> <yleensä. köhön> ja ketterin Ei ja ei ja ei ollut televisiossa sitä varten. <köhön> Mutta sitten mennään tähän välimuoto-hommaan, niin kun yksi kritiikki aihe on ollut se, että monet ei arvosta tämänkin se sen takia, koska siellä ei ole parhaita pelaajia mukana. Et NHL tulee ne, ketkä sit jaksaa, ketkä pääsee. tämystä NHL-pelaat on kuitenkin niinku shit tässä hommassa. Siellä on kuitenkin absoluuttisesti niin parhaat pelaajat pelaa siellä. Ja miten sä parhaiten mukaan? Ja mulla on tämmöinen ehdotus. Siirrytään M-kisät alkamaan NHL kautta, eli kauttaan se niinku, missä kohtaa World Cup pelattiin tai Kanada Cup pelattiin aikana. Siirrytään M-kisät sinne. Joka, joka vuosi ne pelata siinä kohtaa, niin silloin se asema pysyisi tavallaan samana. Et se on edelleen se toissijainen turnaus olonpelaisten jälkeen. Eli kun olonpelaissa pelaa NHL, kauden poikki, NHL on, kaikki saa niinku, parhaat mahdolliset pelaat, jotka vaan niinku, on terveinä, niin, niin ne messi. Joo, ja se on siellä hiihtokauden just nimenomaan. kevään kynnyksällä. Joo, niin tässä täs, täs on se, että NHL ei tarvitse katkaista kautta, ja sulla on ainakin niinku, sul niinku, niinku, niinku, teorias ei ole esteet NHL mukana mukanaololle. Niin totta kai se kiso taso kovin, että tottakai kun sä niitä huippumiehiä mukaan, niin arvostus, arvostus paranee, ja muuta. Mitä miinusta sitten taas on, niin Euroopan kansalliset on käynnisen NHL-kauden alku. jo. Pitäisikö niin. sitten Euroopan kansalliset sarjat alkaa tota, no, niin, myös vähän sama aika kuin NHL sitten? Että esimerkiksi SM Liiga alkaisi vasta luokakuolussa? Niin, tiedätkö mikä tässä on muuta aika huvittavaa? Entä League aina sanoo, että pelimäärää ei voi kasvattaa, pelimäärää ei voi kasvattaa, mutta ne pelaa silti 20 peliä vähemmän kuin NHL, NHL alkaa helvetisti myöhemmin. Mm. Ja NHL pelaa kaksi kuukiaan kuitenkin playoffeja. Mm. Niin se on paljon tiiviimmässä paketissa. Okei ei Suomeen tarvitse mennä sinne 80-peliin missään tapauksessa, mutta pelaajillahan maksetaan pelaamisesta ja pelaat haluaa nimenomaan pelata. Niin oisko sitten huono, huono ajatus nimenomaan se tiiviimpi tai pidempi off seasoni siihen sitten? En tiedä, se vaatii sitäkin, mutta mikä sun mielestä olisi loogisen looginen ratkaisu kansallisessaarjolla? Vetäisikö nestkauden poikki kahdeksi viikoksi siinä, kun sua häditussakin alkanutkaan? Vai niin, onko sitä mieltä, että se liputtaisi sen puolesta, että tämän, se alkaa sanohalkauden kanssa limittää, että ei just niitä päällekkäisyyksiä? Niin, kyllä se selkeyttäisi ainakin. Ja tosiaan tässä eri maiden pelaajat mm -hmm. vähän niinku samat lähtökohdat. Siellä on sitä kesäharjoittelua alla. Et tässä niin kuin tavallaan me ei nyt oteta niinkään kantaa siihen, mikä se, mikä se ottelukaavio oli se muuta. Ja tässä on enemmän se, että saadaan ne parhaat äijät sinne mukaan. Tämä on niin enemmän se yksilötaso ajatus niin pelaajien, pel pelaajien puolesta. Sitten tässä on tietysti se miinuspuoli, ja minkä takia se jäisi siihen kuitenkin ihan edelleen, olisi se, että Anhalmiit on kuitenkin vähän kesäterässä siinä ainakin alkuun. Okay, World Cup oli hieno turnaus 2004, ja aikaisemminkin, ja Kanada Cupit oli hienoja tapauksia sinänsä. <köhö> Mutta ne oli kuitenkin, Anhalmi ei ole kausi vielä alkanut, niin ne tulee vähän niin kuin haritusleiri kunnossa sinne kuitenkin. Totta kai ne halutaan edustaa maata ja siinä on tietty se pöhinää ja kaikki siinä Mutta sitten taas tavallaan, niin mikä tuossa on myös niin, niin se ei ole enää se Euroopan kiekko huipanus, mikä se nyhyvä on Ja sitten semmonen pointti kans, mikä pitää heittää niin Tavallaan, vesittyisikö sitten taas, et kiinnostais, että kiinnostaisi ei kuitenkaan lähteä joka vuosi tämmöiseen turnaukseen Kun kuitenkin se neljän vuoden väleis olympialaiset, kun ei joku Joni Pitkänellä on ikinä Suomessa esimerkiksi se olisi mielenkiintoista tietää, että lähtisikään sitten, jos ne kuitenkin siinä NHL kautta ennen ja sitten tietysti se pointti, että missä ne pelataan. Jos ne pelattaisiin aina Pohjois-Amerikassa, niin totta kai se kynnys lähtee NHL-peloilla ei pienempi kuin on siellä jo. Niin, nimenomaan. Joni Pitkäsenkin kahdella voi olla se, että se ei voi ottaa mitään riskejä urallaan, se loukkaantuu kumminkin siellä. Mut, tähän tulee just se, että minkä takia se World Cup, niin vaikka nämä ajat olisikin huonossa kunnossa, ja minkä takia se peli näyttää niin hyvältä. Se on se, että World just nimenomaan ei pelata kuin oikeastaan nykyään tahdosta. Mm. Niin, mä en vielä tiedä, onko tämä kuullut tää meidän välimuotoa vielä, mutta totano, niin et, entäs tuo periodi, kuinka usein pidettäisiin ja miten se suhtautuu siihen olympialaiseen, niin... No tossa on tietysti se, että mikä... Mihin kanssa, mitä voidaan pohtia kasti jäljempänä lisää, mutta tuossa mallissa sehkä että ei olisi kahta, kahta huipputurnauksessa samana vuonna, eli sitten Olympia-vuonna ei pelattaisi. Mm. Mutta senhän voi nimenomaan niin just estää, niin kuin, mitä se on estettävissä. Mm. Mutta lisäskö tämä sun mielestä, se soi arvostus sitä, että sulla olisi edes se mahdollisuus saada nämä NHL-pelaat mukaan? Onko se NHL-pelaat iso, kuin iso juttu sun mielestä? No sanotaan, että mun mielestä Suomessa voisi jopa ehkä, sanotaan, että niin kuin Kansan syvissä, kun MM-kisat on sellaista, että monien, mä veikkaan, että esimerkiksi meidän kuulijoiden keskimäärin on miehiä, jolloin on ehkä tyttöystäviä, niin ne tyttöystävät ei ehkä niin sinänsä ole kiinnostuneet seuraamaan esimerkiksi SM-liigaseuroja tai muiden, vaikka en ole seuraava edesottamuksia, mutta sitten kun tulee ne MM-kisat sen jälkeen ja tulee vappu, niin mm. kyllä se tulkoon Niinku, suurin osa Suomen niinku, ihmisistä, jotka jaksaa vähän urheilu seurata, niin jonkun matseja jos suomi pääsee pitkään, niin just mm. väliä ramatsin tai niin sitten se lähtee pois sieltä keväästä... Niin, on niin, niin... vähän se, nyt kausi alkaisi sillä, eikä loppuisi siihen. Niin, niin se on aika helvetin, on filosofinen muutos sitten taas. Se oma muistoverscape silloin 2004 kun ne oli niin mut se oli kuin lupea turnaus toisaalta. Se oli lupea turnaus. Se mä ali Tampereella silloin ja siellä. Oli... hyvät muistot ja ei. oli oliko senkin pointti ehkä se kun se kuitenkin oli sen sen niinku, se oli niinku vuosien taukoa ja se oli semmo niinku, lisä, lisäjuttu, semmoinen, niinku semmoen lisat lisajuttu semmo noin spesiaali. Siinä se niinku ennen niinku, tavat tietuna tietuna ainut kerta jos kuitenkin, koska hän pelatti 8 8 vuotta välistä edesenkerta oli pelattu. Joo. Ja Kanada Cupissa oli 5 vuotta taas väliä ja muuta, Et se niinku vähän silloin kun huvitti. Joo. Mut kuitenkin niinku, se Siis kun Suomi veti finaali, se oli hieno tarina, että Suomi veti sinne ja... Tuomo Ruuduus ja Kavennusmaali... Vittu se oli huono maali, mutta siis se, se on yksi hienompi maali, mitä Suomen maajokko koska on koskaan tehnyt. Ja, päästä ja Mikko, Mikko Elorantaa ottaa Robin Rigieri taklauksen kääntyä katsomaan just tänne, ja Summonen itkeen suunnilleen. Lehdistilaisuus, että, lehdistillä on, että oli hieno, Tämä, tässä on niin kuin tämän leijunan sydäntä, oh. tietää, et sattuu ja... <hysy> mut ei, mut oli semmonen, että mä tosiaan, mä muistan silloin 2004, niin mä sain ehkä joku pari viikkoa aikasemmin vasta kun se alkoi, niin mä niin kuulin, että niin, että tää pelataan tänä vuonna. Mm. Mutta kai niitä pelejä tuli katsottu, ja katottiin kaveri kanssa just silloin. Niin... Ja ehkä se järjestetti just sen takia, kun oli se tieto, että, että nyt on aika todennäköistä, että tuli vähintäänkin lokautia NHL, ehkä sen takia se oli just 2004. Niin, ja niin. sen takia se oli semmoset kiekkoilujuhlaa, että ne pääsivät nyt pelaamaan, ja sitten, sehän kausi perutti lopulta. Sehän on yksi 2004-2005 kautta. Joo, -25 se on, on, me on että se on Viimeisen teks trivia-kysymys. Ketä oli vuoden 1996, niin silloin World Cupissa niin se se vaatii? maalivahti. Takko. Aloit. <lipi> <lipi> ei osunut. Pull fast one on me, ei. <lipi> ei onnistu. Mutta jos, mut jos mennään tähän, sit, tähän, mitä me tässä ollaan nyt pohdittu. Vähän pohdittiin, aikaisemminkin jaksojen ulkopollolla on mietitty tätä näin, tai heiteltiin tätä ideaa ilmoille, tämmönen extreme versio missä niinku sitä koko paletti uusiksi. Miten M-kisat pelataan, miten ne järjestetään, kaikkea muuta, niin, niin siis... Mennään suoraan asiaan. M-kisat tavallaan, niin kuin, mun mielestä edelleen olisi ihan, ihan hyvä, että se pelastaisi tavallaan niin siinä justina Cupin paikalla siinä, niin kuin, siinä syksyllä. Niin, niin se voisi ehkä pitää siinä, koska sitten pidetään pidetä kuitenkin se, että se NHL ei tarvitsisi katkaista sitä kautta, kun ne, ne ei tykkää sitä omistajat. Niin toki Oloppelästä se ehkä no. siihen helmikuuhun, niin talviolloppelästä on. Joo, ja niin. se mahdollistaa sen, että, että ei ole mitään esteet sille, että, että se on nimenomaan, jos tämä on saa, niin, saa sen kaiken arvostuksen. Sen takia tuo edellinen, edellinen oli toinen välimuoto. Niin, niin, ja sitten tää Futisysteemi, mm. eli niin tavallaan iso neljän vuoden kierto, niin otetaan sitten MM-kisallekin neljän vuoden kierto, sellainen niinku limittane systeemi, niin kuin Futix silleen, että että, että, niinku esimerkki näet, että vuonna 2016 pelaat Lätkä-MM-kisat, 2018 talvioloppilaiset, 2020 MM-kisat, niin kahden vuoden väleissä on Lätkä-huipputurnaus kuitenkin. Sitten otettaisiin käyttöön karsintasysteemi, niin kuin jalkapallossakin, mutta totta kai lätkä pitää vähän varjoida, koska taso on niin paljon kapeampi. Sitten taas, niin kun hu... Kärki on niin paljon kapeampi, niin se pitää kuitenkin vähän sit jyvittää. Joo, eikä tarvitse olemaan karsin kahta vuotta, mutta tämä mahdollistaa niin, senkin, että niin. voidaan järjestänyt karsintan matseessa niinku, siinä vuoden aika kun ei kumpi aikaankin sojana, Aivan, etsi. aivan. Si siis Eurohokituuri menee täysin merkityksessä tässä kohtaa, niin just niinä niin aikoina karsintapelejä ja muuta. Niin, niin mulla oli tämmönen ehdotus tähän, että se menisi niinku vaiheittain alhaalta ylöspäin, mitä ne tulee mukaan. Niin karsinto ensimmäisen vaiheen, niin C-sarjat pelaa keskenään. Sieltä niinku parhaat karsimaan b peisarjan kanssa. Sitten b jengestä tota, no, niin, niin ne pelaa, ne pelaa sit niinku kans, ne se toisen vaan siitä niinku. Eikä sit, ja ne pelaa samalla kaavalla. Sitten parhaat menee sit niinku isojen poikien kanssa eli kaasarien kanssa pelaamaan. Kaksi kaavaa he pelata silleen. Arvotaan aina ottelu parit paras kolmesta systeemillä. Eli kaksi voittoa, jatkoa. Siinä tuli liikaa pelejä ei tarvitse mitään sariestä se on niinku just, No, niin Niiden kun, kummassakin maassa pelataan, niin sanotaan, että tästä täytyy totta kai, jos järjestelmää, niin pitää joku ranking-systeemi kehittää, millainen millä ne maat sitten laitetaan, tai ainakin arvontakoreita tämmösiä. Totta kai pitää kehittää. Mm. Ja se on sitten, niin, niin, niin, niin, niin kuin, kun mulla niin on ainakaan mitään kuin, se on sitten, niin kuin, se on, niin kuin, niin kuin, niin niin niin että, niin on kuitenkin mahdollisuus pysyä mukana mahdollisimman pitkään. Joo, tai itse asiassa, Sehän pitäisi rakentaa sitten ihan karstasysteemiin, sekin menis sitten ihan täysin uusiksi. Mm. Mutta todellakin just semmonen, että et kaikki ottelut otetaan huomioida siihen, että jos järjestetään ihan mitä tahansa tai annetaan sen kahden maajoukkue ottelun arvo, niin se vaikuttaa siihen rankingiin. Sen täytyy mm. välttämättä olla karsinta. Eikä tarvitse olla tätä mm-kisa juttuakaan, mutta miten tässä näin yleensäkin, kun on sitten tämä C ja P sarja, mm -hmm. niin tota niin ne sit myös niin myös omat niin mm-karsinat. Ja onko se heidän heidän niin mm-muottorunsa, niin se tulee näiden karsitojen avulla? Vai jätetäänkö ne kokonaan pois tämmöiset välitittelit? Mitä merkitystä niillä on, kun ne on maailmanmestareina? Nimenomaan. Sanotaan, että niiden otteluiden karsitattujen määrää, että saadaan todellakin ne parhaat maat C-STIP-J-kanssa ja sieltä mahdollisesti P- ja C-joukkueet A-kanssa. Ja sit sä sanoit, että siinä on se 20. Joo, eli viimeinen vaihe meni sille lohkoon, että mun ehdotukseni menee niin, että on 24 parasta maata siinä viimeisessä vaiheessa. Ne vedetään kuuteen neljäjoukkojen lohkoon, ja siinä niin kuin sitten pelataan mitestä makuasia yksin kaksinkertainen sarja. Ehkä on kotona ja vieraissa kaksinkertainen sarja. Kaksi parasta suoraan kisoihin, muut ja rannan ruikuttamaan. Siin, siinä järjestelmässä niin 12 maata menee kisoihin, ja mä, mä tykkäisin 92-formaatista, 92-formaatilasta ennenkin Lappu hyväksi Lapputurnaus. turnaus. Joo. Eli mun varsinaisessa olisi sit siinä tapauksessa mun olisi 72 matsia siinä. Mutta sitten sulla oli vähän niin vaihtoehtoinen ehdotus tähän, että miten sit sen järjestelmä menisi, eli 4-6 jengi-lohko. Niin tai niin, no, just niin ilmentää ehkä enemmänkin sitä, että miten tuommoisellakin pienellä, että 4-6 lohkoa, mutta saman verran joukkueita, niin sit kaksinkertainen sarja, niin se olisi yhtäkkiä pompsahtaa 120 matsiä tuossa 72. Mutta Itse sanoit sinulle, että sulla oli niin 50 prosenttia päästä kisointi niin tietyllä lailla. että Joo, on, kolme kolme jatkaa, 3 kuutoa. Joo, tavalla. siinä tavallaan. Siinä voisit ehkä tulla vähän sellaisia varmistelupelejä ehkä edelleen. Se olisi kiva kyllä nyt ottaa kalenteri ja rupea niin kuin miettimään, että okei, okay, että miten, miten sitten tota no, niin niitä voisi järjestää, miten sen yleensäkin voitaisiin aikatauluttaa, mitä me ei ole tehty, että nämä on vaan tämmöisiä ideoita. Ja myös sitten se, että sit kun olumppialaiset on kanssin välissä, niin varmaan täällä karsentasysteemillä, tai siis tota rankinghän järjestelmä tästä syntyy, mm. niin siellä myös otettaisiin mukaan ne olympiajoukkueet. Mutta niissähän on ollut myös näitä omia, että tota, et on joku järjestävä maa halunnut ehkä joskus saada jotain omaa. Eihän se ole ollut ihan sama. Mm. Se, se on ollut jotenkin niin, että nämä alun perin heikommat, seitsemän parha ulkopuolella, ne pelaa enemmän otteluisia sitten alkuun. Ja sitten seloss nähdään. ne pelaa tahoillaan tahoilla ne, ne. Niin ne olympia karsinta. Joo. Niin siinähän peritäs niinku pieni, pieni haisu haisua siitä vähän mitä mä etaan takaa tietyllä lailla. No Et et, pitää, et ei mutta tästä me poistetaan vain vaan ne niin isoiltakin. Mutta tota, sitten sit mm. kolme miettimme tässä niinku se mikä tässä on se plussaa. niin tavallaan ni niin ehkä se sit ulkomaalla niin se, se teurattiin, ne mahis päästä kisoihin. Ja siinä on ehdottomasti niin kuin pitkä, juoksussa antaa paljon isomman porkana kehittää sitä maajoukkue toimintaa eteenpäin. Että et sä et vaan pelaa niin kuin, että no, me ollaan tänä vuodessaan peisaudessa, vaan niin kuin, että se oli joka vuosi mahdollisuus päästä sinne ihan kirkkaammalle huipulle. Nimenomaan ei tuu mitään. Sun, vaan voittaa, sun pitää voittaa oikeat ne, pelit. On vain yksi pokaali ja sitä kohden tähdätään vaikka olisi. Ja nimenomaan pikku maillekin, niin sit saatais myös niitä kovin. 12.0 turpaa otettu kanadatakin, hmm. mutta mut saadaan myös niitäkin järjestettyä siinä. Et nehän, nehän ei mun mielestä edestänyt, kun järjestäisi, niin nehän aina, missä niin tosiaan kuin 12. maata, niin a ne poistuu. Hmm. Mutta sitten jos halutaan niin kun sitä taso leventää, niin tässä niin ei se heti näkyisi. Mutta niin jos ajatellaan, että miten niin tanska, tanskan kehitys on hyvä, nyt Ranska hmm. pelasi helvetin hyvätkin, ja sielläkin niin yritetään ammattimaista sitä jääkiekkoa pikkuhiljaa, niin tässä niin tavallaan se näkyvyys ei rajoitu välttämättä vaan siihen aasarjaan. Sitten niin saadaan sit, sit saada sinne levemmälle, kun se on 24 maata siinä viimeisessäkin vaiheessa, niin se karsintavaihe on jo siinä, siinä kohtaa, niin että se sama TV-fyrkkaa siitä saa, mutta et se on niin kuin heti mielenkiinto. On, paa. ja luodaan ainakin semmoinen, niin että on kysymys Baumerstarus-kilpailuista niin. enemmän kuin 12 joukkoja. Siinä on jo se, se on näkyvillä, jos se 24 maata. Eihän sanotaan, että jollekin tämmöisellä maalla, kun joku Viro ja Irlanti, jotka porskuttaa se lihan viimeisenä. Neilon niin pitkä matka tolle. Tää joku arabiemiiraati tai joku, joku tällainen. Niin, joku tammene ja siksi kun ne ei, niinku, ei enää pytyy, niin kuin ei kilpailena mistään petyystä, normaalalla. Mutta muttaatteli joku niistä nousee edes sinne edes sinne niinku p-karsintoihin ja niinku saattaa olla ihan hilkulet. Et, et ni niin se oliin kahdeksan joukkueen kohdalla mitkä tavallaan niinku on nousu sit sieltä. Niin, sinne. joo. Niin, niin, tota, sekin on heti niinku niillä niillä ihan eri puustit. boostit. Mä luotavasti jo tänne asti. Nyt to oikeesti toisko sit tämmönen aihe ottamisen elokuvaan meissä jamakilainen kelkkajengi. <tum> <tum> <tum> no mitäattele kuin pienestä sekin nousi sitten nimeen Niin niin siis tässä just luodaan niin tässä tässä tarinoille. Mä tykkään, mä tykkään siis mä tykkäsin ihan keikkaa enite urheilussa yleisesti ni tarinoista, kun pienempi voi siis edes annetaan mahiset, silloin mahiset toullosta, ku tää tää edes on siis sikä niinku niinku niin oikea eriarvostava. Sikäli se menee veneen vuosikierrolla ja sit sä sit sä yritän, ne odottaa tappele ensiksi niinku sen vuoden sisällä vaikka se on aika niinku ryssynyt pari kertaa ja putoittanut c se niin pitää ensin yhtenä vuonna voittaa c Sitten Sit on pitää voittaa vielä b sarja Niin nyt se tavallaan, kun niinku, se pystyt yhdessä, pu, yhdessä, yhdessä karsintaperiodissa, se pystyt parhaimmillaan vetämään itse sinne niinku, kirkkaammalle pallille. Nimenomaan silleen, tarina on tietysti ja Se hyvä homma, tuommoinen vuosikierro, mm. niin se, se tappaa sen. Totta kai se tappaa sen. Että... Sitten on kuitenkin, niitä tässä karsintajärjestelmissä, kun niin tasoerot tavallaan kapenee, kun iso joutuu vähän soveltamaan. Et, et, niin kuin eihän isot maat välttämättä aina saa niihin karsintapeleihin, joku on ja joku on muuta, niin, niin ne ei saa nyt parhaita ei, mukaan karsintapeleistä hän on tietysti ulkopuolella, koska ne niitä ei niitä saa ikinä tämmöisen mukaan, ne ollaan sen verran realisteja kuitenkin. Mut sit on jännä heittää, että mitä tekee esimerkiksi Kanada ja USA? Niin, niin mulla on tämmönen ratkaisu siihen tarjota, <köhön> että totta kai Kanadallahan on paljon pelaajia Euroopassa, niin se sieltäkin ihan hyvä jengi, joka saa. Mutta USA on ehkä vähän huonompi tilanne sen suhteen, että niillä ei ihan niin paljon kuitenkaan Euroop Euroopassa pelaajia. Ja. Mutta sen miten ne saisi sen joukkueensa, niin kun ajatellaan, niin, niin Kanada voisi esimerkiksi käyttää Kanadan junnuliigapelaajia. Jos saisit ne, pistä, ne pistäisiä niin kiuskin kiinni aina siksi aikaa, kun karsita, karsita niin kun niitä tulisi maanottelut sinne. Niin, niin okei, se on se on ammattilaisarja ja siinä on, se on aikavainen neuvottelu. Mutta sitten taas, sekin seki sarja saa paljon enemmän kansainvälistä näkyvyyttä, kun niiden huippupelaajat vetää siellä. on junnuliikon niin arvostus kasvaa entisestään ympäri maailmaa, kun he eivät Suomessakaan niin ei ymmärrä, että he voivat helvettiäkään Kanan junnuliikon systeemistä. No niin, niin, ja siellä on kuitenkin ajatellaan, niin siellä on tosi n valmiita pelaajia jo silloin. Niin nämä, nämä on loistavia pelaajia. Kun katsotaan tuossa nyt pikkujunnen kisat alkaa, tai pikkuunnen, mutta U20-kisat, kun alkaa tuossa päivänä, niin, niin se on monella tapaa paljon kovempi turnaus kuin esimerkiksi aikuiset koska siellä on niinku ihan huippulaikan tulevaisuuden NHL-tähdet pelaa siellä. On ja siis ne nopeat kiekkoja ja semmoista. Totta kai pakko niinku niissä kisoissa näyttää todellakin. Niin, niin. Mutta tästä ne saa enemmän näyttöpaikkoja ja nimenomaan miesten pelejä, mikä ei ole huono asia. Koska ajattele, mikä scouttien homma on siinä arvioida, kun sä pelaat niin kuin, okei, ne, siellä on parhaimmillaan noin kaksikymppisiä ne vanhimmat siellä. Kananin Junnu Että okei mm -hmm. ihan niinku aikuisihmiä ei ole. Mutta sitten kun sä pelaat niin kokeneempiin vastaan, niin ne saa niitä pelejä kanssa ja niin sitä kautta kasvaa. Ja sitten USAlla, niin niillähän on tämä United States Hockey League tai junnuliika League, ne käyttää niitä pelaajia, Sitten on, puhumattakaan yliopistopelaajia pelaaji sieltä käyttämään. Siellähän on niin kuin moni sellaisia niin enhallomipelaajia, mikä vaan niin kuin käy sen koulun loppuun ja sitten tulee NHL-vasta niin 24-vuotiaan agentteeseen. Kuten nähdään, niin, niin ei sieltä mitään ihan pelkkää paskaa, kun katsotaan Steve Moses Jokereissa, niin on ja Lee Swett oli yliopistopelaaja, kun tuli, niin sieltä saadaan ihan niin hyvin miehiä siis, niin pelaamaan. Niin. Okei, siis ei, NHL-pelaajia ei ne NHL ole, on kuitenkin hyvin pelaajia, lupavia pelaajia. Sitten on tämä USA, niin kuin tämä National Team Development Program, tämä An arborin porukka, mistä on Dustin Brown on kasvanut ja moni muita huippuainoalmiehiä kasvanut. Hmm? Ja nehän kiertää siis, nehän pelaa siis ympäri vuotisesti, pelaa eri joukkoja vastaan, yliopistojen vastaan, vastaan, niin miksei vastaan, sieltä, sieltä, niin miksi ei niitä parhaita aloitteita ottaisi tällä vain miesten pelejä kanssa? Niin niin mun mielestä tämä on niin, ihan win-win tilanne mm. niille kaikille. Ja sitten taas tavallaan niin, ne, se Kanadan tasokin ta si kapenee just silleen, että ne joutuu ansaitsemaan se paikka siellä näillä miehillä. Okei, okay, sit ne ottaa totta kai NHL ja käyttöön niin kuka tahansa ottaa. Ne valkaa parhaan maalisjoukkojen, niin kuin MM-kisoihinkin putiksessa valitaan. Että sä, saat sä parhaan maalisjoukkojen, mikä sulla on karsintoihin sillä hetkellä. Mut sit totta kai saatat sitten soihin kuin kaikki kaudet ohi tulla piha eri mahdollisuudet valita näitä niin ja, niin ja sit taas toisaalta on, <köh> niin sä et näet tuossa minkään tyyppistä niinku todellakaan estettä, kyllä aina pelaajille löytyy, niin joo joo. Mm. Mutta tota, tää no, noin tosiaan, että onhan tosiaan sitä tota karsintaa systeemiä, voidaan rukata sillä tavalla, että ei sen tarvi aina niin olla. Jenkeilu on esimerkiksi vaikeuksia saada se koko niin kuin ja statuksen miehistä työhön, niin niitä voidaan vähän niin kuin ripotella pitkin kalenterivuotta niin kuin kutiksessakin on. Tos no maailma, joo, mutta pärä... mielestäni kesä pitäisi rauhoittaa silti. Jenkekoinen kesä on suhteellisen lyhyt kuitenkin, niin tota, siis jo ne kaun, pelimäärät ihan huikeet kuitenkin vaadiskin 80 peliä. Niin että sinne mm. voi lisä, keinotekoisesti lisätä. No ei välttämättä niin, mutta tota, siinä on myös sit sekin, koska puhutaan vain yhdessä ottelusta meiksi okay. kuukaudessa. Niin luulis ja saattais, että ala NHL joukkue, ainakin jotta päästäisi. tässä päästäisiin päästäis. Ei päästä. En, en usko että päästäisiin. Ne no, on no, kiven vastaa sitä, että NHL-kausi katkaista olympialaisia varten. Mm. Koska niille se NHL on se juttu. Ja sen takia mä ajattelisin, että tää on semmonen välimuoto, että mitä voisi mitä voi saada. Niin kust nä, tässä on näille liikoillekin pientä porkkana. Hei, te, te, te, te, te, teitäkin niin tunnetaan ja. Sitten parhaimmillaan se voisi auttaa sitä, että Euroopasta ei ehkä pelaaja, sinnekin aukeaa enemmän. Okei, okay, totta kai se on sinut pelaajien tiedostaja, mutta sitten taas heille tietynlaista, en mä tiedä. Jos ajatellaan vaikka, että siellä näet Junni-liikassa, kun pelaan tätä vastaavaa, mikä jos sulla on yhtäkin joku referenssipinta siihen, niin minkä ei estäisi, että netti-palvelusta alkaisi tilaa matseja tämmöisenä. esimerkkinä. Mm. Tai ehkä ne TV-oikeudet alkaisi kiinnostaa, kiinnostaa jossa muuallakin maailmassa kuin pelkästään Kanadassa. Ja tämän tyyppistä ratkaisua Hei, nämähän on hyvin jätkiä muuten nämä Niin siis tämmösiä. Siinä on siis semmoisia tietynlaista potentiaalia. Ja sitten kuitenkin niin kuin ennen kaikkea se on niille pelaajille se voitto, että ne pääsee pelaamaan miehiä vastaan. Eikä ne pelaa niinkuin omisikäärjelmiä. Ne pääsee omaan ikäärjelmäänsä ulkopuolelta mittaamaan tasoa. Kyllä, kyllä. Ja, niin kuin, se, ja, sit, ja siinä niin kuin taas Hoki Canada ja mikä taas USA on tämä kattojärjestö onkaan, niin sitten taas taas lisäsintä on myös siihen maanjoukkueseenkin. Joo. Tulla, niin jo nuoremmasta jästä tulee. kyllä No sen näkee siltä, että jos esimerkiks äh, ei kävisi niin ruutuisesti, että jos tämmönen tulis, no, niin nimenomaan no, muutuis, kun he se suhtuu. Eihän tämmöstä koskaan ne, puhuttu, ne, niin, niin, niin. tää on niin mun ehdotukseni. Mutta sit taas kun ajatellaan, niin, mikä se ultimaattoplussa tuossa suositietoissa, niin kansainvälisiä peleihin harvemmin, niin harvemmin harvinen niin jopa herkku, samaa kuin futin, tiedät, että aina kahden vuoden välein niin on huipputurnaus. Sit istut, katsot kaikki pelit tiedät, et ne on kovin peleisiä, niin kun ihan eri, eri, eri potentiaali myydä. Niin. niin kuin nyt kun tiedetään, että nyt on lockout-kausi, ja jos kausi perutaan, niin Empika kiinnostaa muuten helvetisti enemmän, kun siellä on kutakuinkin parhaat pelaajat, jotka vaan niin kynnynnä, kun nyt kynnalta, haluaa tulla. Jos se on just sitä, että tammikuussa on yhtä peliä ja sitten tiedetään, että maaliskuussa on kaksi 800 peliä, niin niin, niin mutta tämmöisen merkityksellinen maantelu hmm. ei enää olisi. Ei ole mitään helvetin eurohokituuri, missä jostain kuvittelista, jostain pystystä, mikä näyttää varmaan kivalta Kallion takareuduksella, mutta ei ketään muuta kiinnosta. Niin, sitten puhutaan äh, karsinat viikkojen tauosta, on tällaisesta, mm. toivottavasti. Minusta tietysti on, to, mä että mitä nämä karsinat organisoidaan, niin se on tietysti se haaste siinä, että mitä, se, mitä ne riippuu sinne, on, on kaikki nämä liikat vastaattavasti maanottelutauoilla ja muuta. Se vaatisi nimenomaan helvetin hyvää, hyviä suhteita näihin liikoihin, mitä kansainväliset kiakko-oliitolla välttämättä ole. Ja sitten se vaatisi heidän haluaa heidän idea lähtee tämmösen taakseen, koska siis hehän tässä joutuu uudistamaan koko järjestelmänsä, IHF. Ja sehän homma menee minkä takia A-sarjan ja m minkä takia niistä revitään niin kauheat rahat. On myös se, että sillä rahoitetaan koko IHFn toiminta, elikkä B-sarjan, elikkä C-sarjan, elikkä naista ja kaikki nämä. Rahoitetaan siellä samasta potista. Mm -hmm. Koska nehän ei vedä yhtään mitään suhteen. Tota, ja sitten se, että kuinka nopeasti sen tekisit. Ei tätä voi ihan noin vaan kääntää. Kiso on jo sovittu jo tota, no niin, mitä vuoteen 2017 asti. Niin kuin isäntämaita. Niin, niin ei sitä noin vaan käännetä. Juu, ei, mutta tavallaan kertorykäyksellä se kyllä tuli, että eihän se... se olisi sinä... pakko tehdä, se olisi pakko, niin. se olisi pakko se, jonakin, niin. jonakin vuonna pitäisi ehkä vaikka päättää, että joskus MM-kisojen lopputulokset on osa vaikka sitä kahdesta hmm. tulosta. Sitten on se ei että onko kansainvälisen jälkikönlähtöä varaa ottaa semmoiset niinku tappijat, että mitä olisi tämä MM-kisojen niinku oikeuksien arvo romahtaa aluksi? Siis ennen kuin silloin se arvostus. Vai luuletko sä, että, se, luulikos, että niinku tv tuottana menettäisi arvoa, että se ei olekaan enää joka vuosi? Niin, no toisko niin välillisesti tulisiko, tulisiko takki ennen kuin se oikeasti voittoa. Vai olisiko se että että ne kuitenkin suunnilleen saman mällin, vaikka se olisi vain kahden vuoden välein. Mä luulen, että et sama mälli ei tule. niinku ei tule, Ei tuu samaa, ensimmäisen kerran tuplaa. Mm. No, näin, to... mut, tota, mä veikkaan kyllä että pitkäsuuksus ei voisi olla hyviä. Tai Kuten... parempi ratkaisu kyllä. Siis tässä on haitettu mm. nimenomaan pitkää juoksua. Mitä mm. saadaan ne pienemmätkin, pienemmätkin kehittymään ja miten annetaan niillekin mahiksi oikeasti pärjätä? Joo, ja, ja nimenomaan urheilullisesti ja taloudellisesti. Et, et mm. Sekä että, et, tota, mutta mut se, että et miten se tuodaan se muutos sillä että onko se sillä että ei sit kerrota syrtyyli jotain. Tai sitten 2007-vuoden äävenkisä, sit siinä on ollut just olonttelaiset, niin Mertö Rantasurupiteen kertoa ennen loppuottelun viittamiin. Viimeiset minuutit sulkeutumista. Ensin ensi, euroopassa ihan eri tavalla ja sitten tavallaan siivataan sit no, se. Viime, viime uudistus, viime uudistus tota niin täm, tämä kertoo että on vuotta, koska taas tullut käyttöön tämä puoliveden poisto, ei se ei ole päätetty vielä. Mutta tämä uudistus tuli, julistettiin viime vuonna Suomen maailmamestaruuden jälkeen julistettiin se, että, että näihin Suomen kotikisoihin tulee tää uusi järjestelmä, eli palataan siihen kahden logon, ison lopo, mm. niin Sehän tuli vuoden varoitusajalla. Mutta tämmöistä pitäisi totta kai, kun kiso on jo sovittu jo, niin se pitäisi niin se peli puhaltaa siinä kohtaa poikki, kun siinä kohtaa, kun viimis kisot on sovittu, niin sen ilmoittaa, Ja sitten tuleekin muuten tauko siihen väliin, et sit, sit on, niin kun, se on sanat, että se pitäisi olla niin kun just siinä, että et viimeiset kisat on siinä kaksi vuotta ennen olympialaisia, että sitten on kahden vuoden päästä olympialaista tai myös kisat neljän vuoden päästä, että sulla ei joku turnaus siellä. Tai sitten se kierto alkaa, että sulla on niin ollut ystä vuonna, että sulla on se kahden vuoden käppi siinä ennen sitten. No jos 2017-vuoden kisat on päätetty pidettäväks... Eikö... Elikkä sit tota... Niin, niin 2018, 2018... voisi niin olla se ensimmäinen MM-kisa vuosi. Eikö silloin ollut Okei, okay. on on. 2014-2018. Joo, niin joo. Elikkä tota starttisi olla sitten hetkinen... Niin, että 2016 kisat ja seuratus 2020. Ei se meitä tietenkään niin, niin ihan mehä. Niinku siis, tässä on totta kai paljon haasteita. Ja sitten on se mun mielestä se avainkysymys, että kuinka kauan menis menisi sitten toisaalta ennen kuin ne pienet alkaa saavuttaa, että alkaisi kantaa hedelmää niinku urheilullisesti. Niin se on mutta se on semmoista työtä sitten tietysti, mitä just nyt maiden sisällä tulee, että miten ne tavallaan. Mm. Siellä on kuitenkin, se on ihan eri asiaa Itävalta, mikä nyt on ollut moni vuosia aika nukuksissakin. Ihan hyvin menivä vaikka. Sitten on esimerkiksi. Mm -hmm. Oli muistaakseni kolmas. Ja nyt on ollut se CCP-sarja Mutta sitten on kuitenkin näitä positiivisia, positiivisia, positiivisia esimerkkejä, niin kuin Tanska. Niin, jo, niin naan, en... Norja. Niin. No, mikä on norja. Mikä ihan heitto. oli vielä 95-96 tämmöisinä. Ei Tanska ollut silloin vielä missään. Sitten, tota, niin Ranska pelasi hyvät kisat viime vuonna. sen on hyvä rakentaa. Sitten Valko-Venäjä on aikanaan pärjännyt. Sveitsikin oli ihan heittopussi vielä joskus. Saksa on ollut, on ollut ottanut aika paljon ramauksia. Mutta, mutta näissäkin maissa, kaikissa nyt puhutaan, on kuitenkin vahva kulttuuri. niin se edistä totta kai heti, joita että siellä on mahdollisuus, mutta se jääti asema pitää totta kai siellä saada parannettua. sitten taas, kun meitä ajattelee Suomeen, niin menestyjosa ruoki kuitenkin sitä kenttätyötä heti helvetisti. Mm -hmm. Ei Suomi, Suomessa, Suomessa oli kuitenkin niin. Olisiko kuitenkin ollut niin, että Suomessa niin joukkueelai totta kai arvostettiin, mutta jääkiekon otti sen huippuaseman silloin. Niin kuin, että sillo, Yksilölajeja kuitenkin arvostettiin mun mielestä, että 80 luvulla ja 90-luvun puolellakin vielä ehkä enemmän tietyllä lailla. Et Suomi oli ensi, niin ensimmäistä kertaa joukkueelai ei se oikein kunnollaan Kälkäri-Olympialaissa, se oli just 88 tuli, tuli opetta. Sitten niin jääkiekon kautta se nousu, nousu lähti. Joo se siis totta kai, että kyllähän se Suomen, Suomen totta... kanssa vähän semmoista... Et Se on totta kai niin lajiliito, lajiliitossa paljon riippuu se, mutta... Tota, mm. mutta niin. Tämä olisi tosi radikaali muutos. Siis huvittaa, että tuossa uutisissa puhuttiin, että se on radikaali muutos, piretään tietyllä lailla on, mutta tämä olisi radikaalimpi mm -hmm. Tässä laittaisi uudistaa koko järjestelmään, mutta... Tata, mä en tiedä sitten taas, että tässä on oma, omat totta kai ongelmansa, mutta mun mielestä ne on enemmän järjestelykysymyksiä taas. Jos oikeasti tahtotila on, niin tässä on pitkästi paljon parempi kehittymispotentiaali koko kentälle kuin nykyjärjestelmässä. Se on mun mielestä kaiken ydin. Tässä. Mun mielestä se pääpointti just että kun siihen saadaan se 24 maata taistelemaan vuosittain paikasti ja mm. kisoissa, niin se on parempi kuin se, että sieltä tiputellaan 2-4 maata kerrallaan ja annetaan niiden saha nimenomaan se edes mm. ja sitä kehitystä ei sillä tavalla synny. Ja aina ne on ne samat maat, että just onko Unkari ja mitä siellä on, just siellä pesara, Iso-Britanniakin kävässä, mutta ei oo Varmaan näkymässä vähän aikaa. Mm. Jos semmoisten C-sarjan, sen niin tavallaan keskikastin luokan joukkue, jos niitä rupeaa nousemaan sille, niin kuin vaihtelevasti tai joku saattaisi niin jopa jäädäkin vähän pidemmäksi aikaa. Se rupeaa tulemaan tasakampi perään. Niin Olisiko muuten tämmöinen ehdotus vielä niin kuin lisäksi, että mikä niin kuin, sit totta kai, kun me puhutaan, puhuttiin niin kuin, taloudellisesti posti kannalta, mutta mitä tällä lailla niin mitä olisi tämmöinen voidaan niin lajiliitoille. Ja niin sen toiminnan kehittämiset että hei, hienosti. Otakaa vähän pyrkkaa kehittäkää toimintaa vielä eteenpäin. Niin, niin että et kattojärjestö kannustaisi näitä varsinkin pienempiä maita. Niin tota, koska tässä nyt ei voi ajatella mitään palkkakattohommia, kun ei joututa noin mitään palkkoja. Mm -hmm. Mutta siis niin NHL-ssahan palkkakatto sen mahdollisuuden, että kuka tahansa voi voittaa, koska se tasotti sen pelikentän ihan eri tavalla. Totta kai sun pitäisi silti tehdä asioita oikein. Mutta nimenomaan tällä tavalla, niinku etenkin, kun nämä on köyhiä lajiljetut varmasti jossain niinku Ranskassa, Italiassa ja tämmöisissä, niin just niinku tuista niinku rahalliset tukeet, tukea, tukeet, että et Pelillinen panos palkitaan myös sillä tavalla, että sit sitä kenttätyötäkin et saa palkattua junuvalmentajaa ja tämmöisiä. Mielestäni niin semmonen järjestelmä se on aika hieno. Niin, jos ei se vaan tarkoittaa oikeastaan siihen menestymistä. Se on vähän niinku totta kai vaikka paras potki, mutta no niin, hyvästäkin suorituksesta palkitaan niinku. No, mutta niin no, voi, muistu, tarvita voi, tarvita. Voi, Voisi ajatella sen tollesti, et, et... että Rankin sijoituksen mukaan, jos olet vaikka noussut kuuden ja kahdeksanneksi normaalisti aika lyhyessäkin ajassa, niin siitä palkitaan suhteellisesti ihan yhtä hyvin, jos kanadaat on kiitetty jollain. Mutta siis toivottavasti toi, sitten siis he hauska, että tavallaan, olisi, tavallaan niin pitää sen järjestelmä elossa, että M -kisoilla, M -kisoilla botilla, niin potilla pidetään hengissä niitä muita sarjoja, niin kuin B-sarjaa, C-sarjaa. Niin tavallaan se voi saada sen potin ei niin tarvitse järjestää niille enää kisoja. Niin sit, sit siitä potista niin löytää suor, suorilta, niin unohdetaan se voiton tekeminen vaan pistää se kenttätyöhön. Nimenomaan. Totta kai. Ja, ja täällä siinä rahaa myös säästöisi niin, niin. tosiaan tästä tää on sikäli sinisilmä, Näetys, kun me hyvin tiedetään nämä René Falselinkin sotkut, että se vetää infron niin kautta välistä niin saatanasti sieltä. Mut et... Mutta totta kai tässä me haetaan tätä urheilumiehinä ja urheilun kautta ja uno, yritet yritetään unohtaa se, että tässä la tässäkin lailla iso taloudellista ihan saatanasti. Mm -hmm. Se on ikävää, mä en halua ajatella sitä mutta ärsyttää se, että, että hieno laji vedetään lokaan sillä tavalla, että sitä, semmoista niin kuin, korruptiopaskaa ja kaikkea on siellä. Kauneimmillaan tämä laji voisi olla levinnyt paljon, paljon pitemmälle kauniimmassa maailmankuvassa ja tämä, tämä tavallaan loisi sille puitteet urheilullisesti myös, mitä voisi ja sitten just tuota taloudellista kannustinta sinne myös mukaan. Niin, niin se antaa aina niin siis. Jos sulla on joku porkkana mihin pyrkiin, tottakai sä panostat ihan eri tavalla. Sulla on joku päämäärä sit sinne, Siinä oli se mikä tahansa sitten. Sulla on sen konkreettia minne sä menetet. Kun me, pääst... me toi matsi voitetaan. Jumalaute me saadaan kolme valmentajaa sillä rahalla. Niin no siis joo. Tällä tavalla, kun Niin se on ihan, ihan eri lähtökohta kuin se, että No! Me päästiin Ei, Me päästään pelaamaan Kazakstanissa. Vitu hienoo. lomamatka. Mm, <laughs> joudutaan ostamaan se semmoinen polttokone, ja me voidaan kirjoittaa maan nimi siihen pokaaliin. <tos> <tos> <tos> Semmosta joo. Ei, mut tottakai siis nimenomaan, äh, ainakin fanina olis herventin hauskaa, tai siis Mukava ihan oikeasti, että tulisi, tulisi kahdeksan mm. uutta maata. Ja sitten kun näkisit, täs... näkisit, näkisit just niitä erikoistimpienkin, pelien, matseja ja mm. olisi siis... Ja tässä, tässä on tässä niin se, että, että, että, että kun ajatellaan uudistuksia, mitä käytiin läpi, tai ihan vanhempia ottelukaava-formaattia ja muuta, niin ne on tavattoman keinotekoisia. Mutta tässä mennään lähemmäksi urheiluydintä. Voitat mm. nämä pelit, sä pääset tonne, ja sulla on mais paistaa tappeleen isojen kanssa. Hmm. Se olisi eri, jos ne tapella isojen kanssa, niin siitä ne ei varmaan sinne mene, mutta... Niin, että kootta tämä menee niin... Ne, tota, ne pelit vähenee, mutta sieltä otetaan enemmän maita huomioon. Niin. Hmm. Okei, me nyt mennään sitten, tota, koetellaan Jääkekäymänkin sanoja yleisestikin. Siis meidän pitää jakso tehdä oikeastaan vasta keväällä mutta kiitos kello Kummolan, niin nyt ollaan tässä, mutta kuitenkin niin... Jos joku nämä jatkuu sulle nykyformaatille ennen seuraavaa ifa maist päätöstä, että miten ne rukkaavat sitä formaattia, niin tulisiko sun mielestä pelata joka vuosi? Nyt ennen, niin tota noin... Niin. Jos mä unohdan nyt tää Extreme-versio ja ajatella, että tämä pysyy suunnilleen statuskuossa tai koko homma. <köhö> Et pelata edelleen joka vuosi, IFA kerää edelleen samaa potia, mm. on nää p on nää c ja on kaikki. Niin, niin ainoa mikä mulle ehkä, niin, niin noin henkilökohtaisesti, niin mä tykkään kyllä tämmönen kisat on, se on sun kevään huipannus kuitenkin. Ainakin muu. Joo, jo. et, ja jos ei ehkä vähän liikaa toivoa tuosta ekstremisysteemiin, niin sieltä ei välttämättä kauhean montakaan ajatusta ehkä tulisi siihen muutoksia. Mutta jos tulisi, niin mm. sen jälkeen voisin sanoa, että nimenomaan juuri sellaisena kuin me äsken se määriteltiin, kaksi vuotta on ihan hyvä väliaika. Joo. Ja sitten kun niinhän sit sitä tarkoittaa automaattisesti, ei pelkästään kyse, vaan olympiilla siinä samankarsintasi tietysti. Joo. Nimenomaan ne yhteen ja kahden vuoden välein, MM-kisat, olympiopistamme, MM-kisat. Mutta tota, no, niin se, että jos sä tarkoitit, että periaatteessa nyt jotain muutoksia tulee, ja että miten jatketaan, niin ehkä sitten mä sanoisin, vaan, että me pelataan kevää sit vaan MM-kisoja. Joo. Ja yritetään, ettei kustaa sitä hommaa. Mutta ainoa, mikä se olympiavuoden kisat vois kli mun mielestä pois, kun se on vähän semmonen sit, et sulla on kuitenkin ollut, niinku 2010, niin okei okay, ne oli hienot kisat, niinku et... se sanottiin. mutta sitten taas, se niinku tavallaan se on niin tietynlainen, sitten kun se 2010 olympioturnaus oli niin jumalattoman hyvä turnaus, niin ehkä se oli maha silleen pikkasen täynnä itselläkin, kun pelejä katsoi Toki mä en jaksa innostua peleistä kuin peleistä, mutta mä, mä pystyn ymmärtämään sen, sen argumentin, että sit sulla kaksi niin turnausta samana vuonna, niin onko se välttämättä hyvä asia? Mm -hmm. tota... No sama oli kyllä Torino tietysti oli, olisit taas niin kuin suomet, niin mä on hyvä. Mm. Tysin 94 Lillehammer, niin silloinhan tämä mun mm kilpailun ja olympialaisten seuraava lähtenyt oikein täysillä käyntiin niin mm. sanoa. Niin se oli kyllä tosi mukavaa silloin, öö, silloin Suomi oli ihan ylivoimainenkin. Et silloin olisi voinut olla ne kisat poiskin. Joo. Toisaalta Suomihan sai silloin älyttömän hyvän revanssipaikan siihen ja se kyllä herätti tunteita, että mitä silloin siinä kävi. Mm. Siihen leikisi silloin Kanadaan vastaan, niin Et en, en mä kyllä sitäkään antaisi pois, niin tuot mun muistipangista, niin kyllä, mut... Ei, mut sit kun ajatellaan sitä, että, että, että lähinnä että nyt yritetään ostaa että kriitikoiden näkökantoihin just, että, että, että, että tätä, tätä vaihtoehtoa väläytellään aika usein, että, että, että, että se on semmoinen läpsyttelyturnaus, että se on loppiläisten rinnalla. Mun mielestä sillä on edelleen kuitenkin arvonsa totta kai, mutta et, no joo. Sitten semmonen pikkujuttu, mikä mua on ärsyttänyt pitkää aikaa, niin mun mielestä M-kisosta pitäis ottaa pudotuspeleistä rankkarikisa pois ja pelata maaliasti asti jatkoaikaa. Joo, se, on. se on liian raaka tapa ratkaista, tommosia, kun panokset on kovat. Niin se, on, se menee siinä, että jos ei niitä tasapelejä kertaa haluta pitää, niin se menee ihan ok siinä alkusarjassa. Se menee lätkäpelien runkosarjoissa. Mutta että kun katsot kansallisarjoja, katsot NHL, niin ei se pelata mitään rankkarikisoa, kun pelataan oikeista asioista. Pelataan voitoista. ja niin se mitä mitään rankkarikisoa Se on niin kuin parempi joukkuevoi, voittaa. Sitten tulee urheilu yhtäkkiä, kun sä pistät maalivahti vastaan pelaajan. sitten tulee sellainen kaksintaistelu. Mm -hmm. ja siinä niin kuin Siinä niin yksilön virhe saattaa ratkaista, ratkasta. Okei, se ratkaista ratkasta mutta sitten taas ett sulla on kuitenkin se sinun jo on, on, on niinku se on peli. Se on Se on se, on se on peliä. Se on ja jo. Suomelle jo Just niin kuin Boltzano mä sanoo se Mika Nieminen ja mun Tierre Lehtin on oikeastaan ainut onnistuja mun päässä, niinku Suomessa on siinä onnistunut. <hysy> niin ehkä Suomen puolesta voi sanoa ainakin, et joitain hankkarit pois vaan, mut tottakai ei, se, se, on pelillinen tapa ratkaista ne pelaamalla. Joo, vähintään Jos, finaalis pitäisi olla. Joo ja sit, ja vähintään sit sillä tavalla, että ainakin se finaalis, tietysti niinku on varmaan laitettu, että pelataan tupla-aika jatkuaika ainakin. Joo. Mut sitä aina... Perustellaan sit, et ne ollaan aikataulus yli tällasen, mut mut mut tiiäks jälkeen kyllä ei ennakkaan pelata aina <tii> niin, oottelua. Niin, mä oon <tii> vaan miettinyt. <tii> mun tiiäks, et tein ohjelma aika helvetin hiljainen siinä kutta, ku oot loppiaatio pelattu. <tii> Taitoluistelun harjoitukset. Kyllä <tii> kieläkorpi jaksaa odottaa pari tuntia <tii> siihen, ku <pukuu> koko opisii. Lapus lukee 25, kello ei nyt 25 oo. <tii> mut et sehän on se, siis jatkoaikapelit ja on helvetin hiansaa yksinkertaisesti. Se, niinku, se, se, se on ihan erilainen tunne latas ku että mikä tahansa voi ratkaista sen pelin koska tahansa. Ja sitten niin se, se niinku ajattelee niinku se oliko se 280 kisat. Tää legendaarinen Kanada Venäjä peli, mikä meni 4-4 vuorossa se peli Kovalsuki ratkassa sinähän ratkaisi niin jatkoajalla. se on niinku just se niinku hetki. Se, se maali kun se tekee sen niin se just kun se se tu se eli niin pitää hengityksessä niinku tuntui kuin aika pysähtyisi ja veto lähtee sit se menee maalle ja sit niinku se purkautuu sit niinku ne hittaa ne kypärät ja painaa menemään niin eksallos selkäni niin se, jotenkin tota niin, tuo vetodomaan on rii kautta ei ei se, ei se. Ollut. ei mä muistan ihan väärin molemmiten vaan mielessä jatkoajalla maalla sit pitetään kaikki sarjahovat pois mut tota maaajoukkueen sit niin kysy tota tuomane teki oli se ollaan istuttu se seläntä ja köyhün kanssa ja ruotsia vasta se on 99 joo se oli se oli semmoinen mikä mole päähän, koska oli jotenkin rikoiset muutenkin. Oli jo, mutta siinä on se kaksosaisuus, mikä häiritsi jo silloin, mutta se oli helvetin hieno peli, hieno dramatiikkaa se jatkoaika siinä. Okay. Joo, jo, se Mertaranan kiekasu ei unohdu ikinä, mutta tuota... Samastahan tota... Samoista oli se, se, se tämä Suomen nousu Venäjää vastaan. Joo joo, kolmekolme. Joo, siinä oli just näitä muistettavat kisat siis. Oli, oli. Ja niinku sanoin, se olisi se, kun Suomen pitänyt voittaa toinen maailmestaruus. Mut, joka tapauksessa niin... Niin, no toi. Että tottakai tässä tulee se aikataulun ongelma, jos puhutaan niinku pudotuspeleissä jo, että olisi mahdollisesti aika. Mutta sitten ohjelmois olisi rukata, niinku, jätetään seuraava päivä tyhjäksi. Että ne saa levätä, saa huilata siinä. Että niinku pelataan niinku puolivälirätkin, niin se on kaksi peliä, vapaa päivä, kaksi peliä, vapaa päivä. niin sitten mm. Kyllä, noista nois on rukattu. Se on pari lisäpäivää sinne, sinne tänne. Joo siis mä silloin oli varmaan juurikin tota 2000-luvun aikaa, kun oli Nää kiintiöpaikat ja pelattiin 14 olttelun vahimmin lapasjoukkueen mm. Niin silloin se tajus just et kun jäämäki-satku oikeesti kuulus kestää lähes kuukautta <lacht> öö, No, ehkä sinä nyt aina sen pelin pelivapaapäivän saa jollain tavalla Pistetty lisät saa... Nyt puhutaan kuitenkin ihan pari, parista hassusta päivästä tossa noin, Ja puhutaan mm. kuitenkin että pelin laatu paranis Ja niin kuin se, se tota, tapa ratkaista ja Se on kyllä, tottakai M-kiso oli kyllä aina odottaa, että minulla on se seuraava peli sinä Sinänsä haluaisi katsoa lyhyet joo, joo Mutta sitte, kisoit... Sinon on kuitenkin semmoista... Niinku, tavallaan tavallaan ne käy huonoin päiviin, ne katsot on kuitenkin semmoinen niinku, pienene kuplinta kasva. Miten me... ne, ne, ne baaret valjaa sillä päivillä? <tulun> ehkä se Tul meillä, meillä jo odottamaan, mutta se on mitään tekemistä kotoa. Pitäis olla kevää, eikä paistaa aurinkoja. Mihin sä menet? <tulun> ehkä paarit No, Ne voi hopata sitten leikkari kolmasta. Tule pelaamaan puolivälin itse. <tulun> tule sammumaan. <tulun> no, Kerät suoraan peliin. <tulun> Itäs nyt ehkä kuitenkin yhteiskunnan talous on romahtamassa parin väliin päivä. Mä, mä mietin mun itseni kannalta, aiku... mä itsehän tykkään, että se peli on sitten tiin. <tapsüler> mutta tota, nyt tälle lopuksi, voitais, että kun ollaan vaihtoehtoja esitetty, niin, niin mitä sä koet tämmöinkin se asema, kun ne pelataan joka vuosi? Mä, tavallaan tos, tää, niinku, tavallaan puuttuu että se on semmoinen eurooppalaisen niinku kiekkokevään huipennus, niin Miten esimerkiksi tämä, tämä argumentti, että kun ei, ei ole parhaita pelaajia, ei ole parhaita pelaajia, niin se on... No, siis... Riittääkö sulle se, että siellä on kuitenkin parhaat mahdolliset pelaajat? Kyllä, riittää, niin kuin... se riittää. Onko se myös taso huono, siis yleisesti No siis ei se on huono se taso, on, mutta se on just nimenomaan se, että taso-erottoväli niin häikäisevät, että ja. näyttää, että, että, se, että vähän isää tuosta pojattelijaa. Eikä sitä täysin olisi meidän malleissakaan eliminoitua. Ei, ei sitä saakaan, just eliminoitunut, mut niinku mä sulla aikasemmin sanoisin semmoisen, mitä mä, mä olen tosta asiasta, että se paras juttu on aina sen päivän sen joukkuen, minkä pystyy nimenomaan paperiin. Hmm. Ei siinä voi olla koskaan, ei jos sellaista parasti juttu olemassakaan. Ei, siis se on Siis oikeesti joku NHL All Star on, tai siis ML All-Star, like, läntisen konferenssin All-Star-joukkoita, niin, niin on nykyään se, että mä vähän Onsara-joukkoja esimerkiksi, niin mä väitän, että se ei ole vittu, se ei ole maailman paras joukkue se on toisiksi toiseksi paras. Ei, mutta ihan hauska argumentti sikäli, niin jos jos lähetään ajattelee vähän pidemmältä, tai kun ei ole parhait pelaajia mukana, eihän ne oo jos sulla on yksiek, loukkaantunut, niin, ei, se on silloin paras mahdollinen joukkue. Ää. Tai siis absoluuttisesti paras joukkue, se on paras mahdollinen joukkue, kyllä. Sitä mm. mä tarkoitan siis. Ja sitten jos ajatellaan, että ei ole parhaat pelaajat mukaan, niin tohta tarkoittaa se, että joka helvetin turnauksessa, mitä Kanadassa pitäisi olla tämän viisi joukkuetta, että saataisiin kaikki olla parhaat joukkueet mukaan. Kanada tulee viisi jengiä, Venäjältä kolme ja Ruotsiiltä pari ja Suomessa puolitoista. Ja... Suomessa tulee kakkosjoukkue ja kolmosjoukkue ei jäännä. Muuttuhan ollaan adulla. <laughs> Tammi Valmentavan kolmosjoukkue. <laughs> Tammi on <ja> kolmosjoukkue. Helaasi. <laughs> <Ja> <laughs> Yksinkertaisesti kiitän pelaajia, taistelivat eri nummaksi. Yeah, because uh, I think uh, maybe this is a Wild uh, Western. Jatkan oikeaa. Et on juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu juu ja Teemu Selänteen ja Teppo Vinnipäkin nummisen, Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan. Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus, Daniels Hedin koukataan ja raukaisuus. Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa on koko seura ja meidän pitää niin yhdessä hakea se tukeva pohja ja ponnistaa sieltä. Jotain ratkaisuja on löydyttävä ja Kyllä tämä lähtee. Tehdä, täytä, täytä, täytä. Ei ole kiva katsoa tätä. Ei oo, ei oo. <laughs> mutta mies kestää tämän, eikö? turkulaisena. <laughs> uh, in this league is not possible to uh, speak about referees. that's is penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla. On nolla. You understand what I mean? Sit tulee, Jorma, lasko sinivivimaa. Saatana Pernse, hei ja heittää vähä vettä, kuori jopa sit jo menee opi Järvinen, Järvinen antaa Hirsi mahdollisuuden ja nyt tulee lähtö liikkuva Heikäläinen voi olla silo, varmasti, keisari. Oh, oh, oh. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Ja pilluhattune.